Котре лихо менше, те й вибирай, подумав він цілком підставно. Яка грубезна помилка була, що він того зимового буряного вечора звернув свій путь від будинку, де живе Ірен до Мартиної халупи, але мусив мислити спокійно. Нераціонально було б шукати когось іншого перше, ніж удатися до той, з ким справа була вже цілком налагоджена. Я мушу спробувати вернутися, це буде найраціональніше, бо тоді коли моєї легковажності таким робим замкнулася у вихідній точці. І тільки коли Ірен не відгукнеться на моє звертання, я муситиму леле шукати іншої жінки до одруження. Тому він написав сьогодні і відіслав поштою такого листа – російською, звичайно, мовою. «Глибоко шанована Ірина Степановна, з незалежних від мене і для мене прикрих несподіваних обставин я не міг останній час відвідувати вас і втратив ваше таке приємне і дороге для мене товариство. На щастя, ці обставини вже минулись, не лишивши найменшого сліду. І радість моя була б цілковита, якби ви дали мені дозвіл знову вас бачити. Я нетерпляче чекатиму вашої відповіді, від якої залежатиме багато що в моєму житті».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 Він гладив її руки, що з'єдналися у нього на грудях. «Коханий, любенький», – шепотіла вона, пригортаючись. «Однісінький, милий, незабутній Юрчику». «Яке все це старе», – подумав біохімік, притискуючись головою до її щоки, Але спитав, «Чому ми сьогодні спали через цілий день, Марта?» Дівчина сіла йому на коліна. «Це тому, – сказала вона, – що в мене вранці було тисяча і тисяча неприємностей. І я стомилась, страшенно стомилась».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 «Сьогодні вранці. Ого, це велика неприємність. Що ж ти думаєш робити? Що? Як, звичайно, в такому становищі піду на біржу». Вона говорила про своє скорочення дуже весело, надбайливо, з посмішкою, щоб якнайменше його стурбувати. Але замовчати і цю неприємність їй здавалось неможливим, надто коли він застав її сонною. «Одначе ти не дуже журишся», – сказав він. «Але в мене єсть ти і досить добра кваліфікація». Я навряд чи зможу тобі допомогти, посміхнувся Славенко. Кваліфікація – далеко певніша річ. Мені не так страшно, як прикро. Розумієш, неприємно, коли тебе вигнали. Яка ж причина твого скорочення? О, причина тобі сподобається – раціоналізація апарату. Ти не помиляєшся, Марто, сказав біохімік. Це єдина причина змін у побуті, яку я цілком і беззастережно визнаю. Раціоналізація, в якій би формі вона не виявлялась, є руйнування старих звичок, безглуздих традицій шкідливих забобонів, що передали нам у спадок минулі нетямущі покоління. Тобто раціоналізація, широко взята як загальний процес нормалізації людської праці людських найінтимніших навіть відносин, є поступ до вищих життєвих форм, побудованих на принципах розуму. Тисячі консервативних чуттів, цілий отой звір, що сидить і речить у нас, обурюється, скижанять від клітки, в яку запроваджує їх розум крок по кроку, день у день, невпинно і систематично. І я щасливий, що живу в ту добу, і у тій країні, коли йде розум, гостро протистало на всьому кволому, нікчемному, чуттєвому, чим так щедро обдаровує нас природа. На моє глибоке переконання, поняття раціоналізації, як я її розумію, цілком покриває поняття комунізму. Вони тотожні. Це той самий процес, названий з різних поглядів. Звичайно, втратити посаду прикро, але не забувай, що раціоналізація єдина достойна причина скорочення.